Și câte eram de fericit. Nare într-o zi de mai frumoasă i-am scris, și apoi ne-am întâlnit, Dar într-o zi de mai frumoasă i-am scris. Apoi ne-am întâlnit Mușcata din fereastră Adaptare radiofonică După piesa lui Victor Ion Popa În distribuție Octavian Cotescu Sandu Sticlaru Draga Olteanu Ilinca Tomoroveanu Traian Stănescu Mihai Mălai Mare Regia artistică Dan Puicanu Într-o seară proaspătă de vara anului 1935, într-un sat, în cu unei case gospodărești ca de învățător mai mult sărac decât înstărit, la lumina unei lămpi cu gaz, conu Grigore și părintele Ilie joacă tablă. Haide, haide, vreun om lezbăr, le, zvâr, le jos, că toate le zboară, le dame Și zboară, și Ce vrei să faci cu zboară, le zboară, de zboară, le zboară, Stai, Stai, stai, zboară, le zboară, le zboară, le zboară, le zboară, le și o zboară, de zboară, Ei fi le zboară, le zboară, adevărat eu eu. E, adevărat le zboară, Adevărat zboară, le zboară, și zboară, le zboară, Adevărat Bine, omule, când dau eu cărțile, înțeleg să-mi trag partea Dar nici când le dai tu, nu spui acolo un pop eu, Toți sunt la mine Ce? Ce? Bocitoare taie, bocitoare Venit-o la mormânt tristate, mor Dacă ar fi întristate, naradul și para le-ar lua Asta e semn, Asta nu e joc de cărți, e, e simbol cum ești, Georgica? A, și cam în ce fel se arată simbolul? E în felul că damele la mine, popii la mine și fanță tăi bat din buze da, Mă miram o să treacă o zi și să nu iei de la carte. Că, -tă, că, câtă, flash netă, Da, rogine. și nu e așa? Mă rog, în pachetul ăsta erau patru dame? Erau A. Voiei să vii la tine, nu? Voiei A. Da, iată te -l. Că damele au venit la mine. Pe aia l-ai furat cum ai furat și pe Sofica. Da, întocmai. Ia, ia, ia dă bani e greu. Ia stă, ia stă. Ia stă. Nu mă faci să o chem pe Sofica să spui e sângură. Ce să spui? Ce să spui? Că -a, a fugit cu mine de bună voie, Nu cu furatură. Și nu ți-e teamă că ai zice Sofica? Da? Sofico! să femeia, am no, apace la trebule Băi, băi, băi, băi, băi ce ars. Nu no, e așa, nu e așa, trebuie să ne lămurească, doamne. Ce să ne lămurească de 25 de ani am tot ne lămurim și nu ne mai lămurim Măi, Mai. Iar o luăm de la capăt? Iar. Eram vecin cu casele? de Ședea Sofica fi acest drum din noi? Ședea. Am crescut la o altă? Crescut. Și cu Sofica și. Și ni s-au aprins călcăile după ea într-o bună zi. Adevărat e? Cu aprins -o adevărat dar cu zoanul? Adică? Zău n-a fost bună Da? He, he, păi te cred? Dar pentru mine au fost Ce dai din cap Ce dai din cap Au fost! Să o întreb și pe cum mă traa sofica despre partea asta. nu a schimbat o vorba Că eu o spornit pe era mare să știi ce cum zic, erai in lulea și era în lulea Erai și, și tu nu erai, ei? la ce poți de la mine? Aici, să te fac knock-out Cum zici eu, Și vă să zic, amândoi prieteni buni sunt drăgostești de Sofica O cer eu de la tasu, nu mi-o dă O cer tu de la tasu, nu-ți o dă Da, și atunci ai purat-o și gata Păi nu e gata, că cu chiar o chem Sofico, lasă, Sofico, lasă, no! omle, Sofico. Sarple, șintle, și, și pe urmă rămâi tu Cnaca cum zicea eu, Ia -mă, <laughs> mă, să nu mă iei pe mine ușor el, Că apoi tai cărțile no. Ia <laughs> Păi, râzi, râzi, el, să fie rivalul meu, Hai, joacă acolo, pun fan fani Așa, și eu pun dama aici, așa Să acum uiteam să iau cu popa, hai uite așa, îl popa e orice Cu dama acum ai merge simbol, nesimbol, nu știu ce șmecherea l-a faci, nu? Da, cât că-ți ia să, ia să. tot ce caută popa la tine Da, și tu n-ai venit după mine Că după fuga mea cu Sofica Nu te-nfunda și încrierii munților Și te-ai Te De două ori ani îmi sofle sofletul Apoi, Frate Grigore Asta-i gelozie Ce? Nu a mai da după deget Știi tu vorba aceea de frum ne pierde la cărți ai, Căștigă acuma... în altă parte Și ne câștigă la cărți Acum scrum să alege de mine. Nu din plăcinte. Ai... Sofico, rival șacu, ai? Bine, domnule, bine, vide-am noi Sofico, e bala, e Stregul, stregul, de ce stregi mai tare De ce te arăți mai gelos Eu gelos pe tine, Ilie Mor, mor de gelozie, zic Mor, să ved Jelos, ia da. O, și băia că nu-s gelos Apoi, bine, de 20 de ani Îți bat să-mi arăți că n-ai furat pe mea Și că a venit de bună voie Toți te-ntreb și eu de ce te-o frămânță atâta Dacă n-ai la inima ta nici o căință? Ha? Căință eu? Ha. Ha. Sofico! Bă, taci! Sofico! Bine, bine Cum Cu a trebuit, Sofico? Iar rog-mă ție, în coaciu, Atunci, mă încoace un pa mai mai că sau ar plășintele Ce frecă! Bine, vine, da. da Mă rog, dacă ți-e s-a lămurit da? Așa? Da? Sofico! ți afico! Strigo Strigotul! Ia că nu mai vreau! Strigotul? Aha, vă zic că ții-ți frică, nu mie! Sofico! Sofico! afico! Să-ți Și S-au făcut foamini? Ei, și. Șența muzică! Da, ai da, da, da! Sărbatul! Da, batul! Dar, eu da, nu mă spun. Dar, Ei, odată, ori? odată, or nu Începe tu Eu? Bun, înșep. Nici eu. Nicio. Mai oameni, bun, nu mă țineți degeaba că mi s-ar plăcintele. Da. n domnule, că s-ar plăcintele, domnule. așa. Ce? Ce-mi Ce pasă mie? Ce vrei să o sărbătorim pe fină, ta cu plăcinte? arse? Pe mine te rog să nu mai iei pe coarda sentimentală, auzi? Da, sentimental, uite și ne vorbești de coarda sentimentală Adică ce, nici la Olguța n-am voie să-ți Păi am ținut-o în brațe când era un goguloș de carne și eu am crescut-o N-ai crescut-o măcar că ești tată, nu e ai mai fi foță M Bine că recunoști, măcar că ești tată Tare aș vrea să nu recunoaști, dar ce să mai fac eu azi când împlinești 18-a bătuți mai oameni buni, plășintele, măi... Domnule, plășintele, domnule... Plășintele, plășintele... A, ah, păi, eu mă duc, fiindcă nu înțeleg nimica. Vă să, să duc că să ducă ai? Tu o să duc. Da. cât ți-e frică? Da, frică? Frică-i cu ispune. Sosico! Și, și, v-ați hotărât? Uh, uh, da. Eh. A, da. Ne-am șertat. Amarnic ne-am șertat. Asta am cam înțeles -o eu, dar vorba din și prișină. Din, din pricina, pricina dumnealui A, cum am lămurit Așa că pot să plec Stai, Sofico, stai, nu te duce că spun eu Și crezi că nu o spun da. Spun e, -o. Ia uite, asta. Răspunde tu Am eu dreptul să fiu, cum să zic Să fiu uh, Gelos uh, Gelos? Uh, ei, da, da Am eu dreptul să fiu... Uh, Așa, cum... Nu, no, nici vorbă. Vezi? vezi. Apoi, să fac. Stai, domnule, că nu am înțeles. Da. Stai, că nu o înțeles. Adică, diși să am dreptul. Da, păi, totul are dreptul să fii jeulos. Păi, vezi, da, stai stai, stai, stai, că nu am înțeles. Lasă-mă pe mine să întreb -mi eu acolo Uite și ei, Sofica. Eu vreau să zic, poate eu să fiu uh, jeulos? Uh, Lasă-o în pași înțeles, Poți să fiu? Da, păi, de unde să știu eu? Unii pot, alții nu pot Nu, nu breu, omule, am eu, ce să fiu gelos Dar și ești gelos? Ei, nu-i vorba de asta Mi-ai dat tu vreodată prilej să fiu gelos? Știu și eu, tu și crezi Ei, nu-i vorba de mine, e vorba și crezi tu Hai, răspunde. La ce te acum? La plășinti. <laughs> <laughs> ne nu, vezi, nu vezi tine chiar bătrână că și bate joc de tine? Ce să-și bate joc de mine, domnule? Păi, domne ia înțeles că ai și ceartă mare, da. domnule. Și trebuie curmat într-un fel. Da. Să-mi atunci de-a dreptul? Sofico. Am eu deși să fiu gelos pe... pe... pe rabla asta, dar... Da, și, mai oameni buni, aveți amândoi voi bovnică în sat? Da, e, nu vreau, omule, de pricina ta, adică... Ia să mai de dreptul, ăi la Ilie? Țân, și țân mult. <laughs> dar la care e mai mult? Care dragoste e mai mare? asta e ca întrebarea și ea. și mai greu. Un kilogram de puf, ori un kilogram de fier. Mă rog, mă rog, dacă ar fi să alegi între noi, pe cine l-ai Trebuie să spun drept. Trebuie. Și nu e păcat. nu e. Apoi atunci... îl aleg... pii! <laughs> <laughs> și nu mă <laughs> pe mine? Băi, nu te-am ales o dată, mai, omule <Californificatoria> Nu răde, nu de colimpeză că nu numai decât Dar ia mai spune ceva. ava Înainte sunt eu, eu la și mai mult și tu, știi foarte bine La contabilul de la federal Nu no, frate, răspunde la și întreb. Dintre noi trei trebuie să-ți fim plăcut unul mai mult Ră. Eu avem o stață, Ili, ave avem barbă, era O Era o, o deosebire acolo Ții cum îți mai mult să fie un bărbat? Ras de tot. Nici asta nu merge. Și-ai fi vrut tu să-ți fie bărbatul? Ah, de ce nu spui așa? Locotinem de roșu oși. Uh, Pare soprică. greu, fiu, dar eu, eu te-ntrepsi adios să Ți, ții țarbe de grumă. Păi bine, măi, acum de asta îți căjunează ții. Bateți-vă pe dragostea copiilor, nu pe dragostea femeilor. <laughs> bravo, bravo, acum. Hai, pune-l cu botul pe la. Nu e nevoie, Las că-l pun copiii destul Cop? Apoi cu coana. Cu dumneata nu sneam de Decât așa Dar cu ei sneam de-a bine Așa că acolo Nu mai pe trădarii care la dumneata Ai bagat de sa, măi, iau-ți că nu plătești el vin de sat La tabinet, tai cărțile. Hai, mă, mă, cât au numit plăcintele Ei mai iau destulă vreme, Orguț nu nici nicio grabă. E ca, apoi, bine, da, din ea au zăceai că. Nu, vreau să-ți că mai repede de curata. Bine, doamne, bine! M-am lămurit Te poți duce! Am plecat! Hai, o, -o. Ce, ce, he, he, he, he, he, he, he, he, he, he, he, he, he, he, he, he, he, he, he, he, he, he, he, he, he, he, he, he, he, he, Olguțo, tu împlinești astăzi 18 ani. Da. Ești, prin urmare, o femeie formată o. pentru viață. Așa că, Olguțo, eu am să spun ție o întrebare. Da. Nu te mai uita la giojo asta că n-are pic de seriozitate în el. Eu vreau să știu, pe cine iubești tu mai mult, pe el sau pe mine? Tot una pe amândoi, așa mi a spus Matea. Bine, bine, eu ți-am spus așa, din, din politeță față de el, dar... Cum e într-adevăr. Te poftesc, Elis, să nu-i faci semne. Spune-o, Te Pe ma ta, Da. Bine. Da, dacă ar fi să-ți alegi un tată între mine și el, pe cine l-ai alege? Ce să mai aleg, că ales mama. Și cine ales? Pe ta, pe cine altul Da, a, da, sigur, sigur Da, da, las-o pe maică dacă e o trădătoare Ce? l tu Ce trebuie să voi de partea lui Vă, mă rog, cum mai vrea să fie tatăl tău ideal? Orice tată este ideal prin definiție Așa spune Georgica Așa? Așa? Georgica! Bine, bună seara la toată lumea Ia spune tată de ce m ai chemat E, da. eu? Păi da, da mi-a spus mama! Nu te-am chemat eu! Nu? Ce, l-am chemat eu? Mm. Băi, n-auzi băi, răspunde, l-am chemat eu! Ha, ha. Ca să spui de partea cu ea asta. Ce, ce să spui ce să, să, să, ră, și să... de partea mea? Da, în ce privință, tată? George, că... Da. La cine ți tu mai mult? La mine, or la rabla asta. Olguța ține la dâns Nu-i adevărat, dar e curajul opinii femei. Păi n-am discutat noi chestiunea asta Ai spus că ți-ar place să ai un tată care să-i prindă pe amândoi Dar eu nu admit părerea Olguței Ăsta e romantism curat Nu se poate să ai tată doi oameni Trebuie să ai unul singur asta Ei, e, e bravo, zi că halal, copil și, și eu, băi așa E, nu? E! Așa, Constantin, e, bravo Credeam că ai uitat cum să vă cu La mulțiam duduioa albuță oh, și toate cele bune. Mulțumesc Constantine, Ia de aici un de vin. Să ah. trăiți. Să se trească fină și săi cântăm la nute. Să vă trăiați. Mulțumesc Constantin. La. Să treiești și tu. Da, Ionica n-a fost piratine că pe el îl trimisesem să te aducă. A fost cum să nu fie ce, nu face cu pentru duduioa albuță. Dar Ionica nu vine? Vine datăr. Am auzit că s fi dus la domnul Franț și că ar fi trecut acolo cu Nașul Răducu. cu care Răducu? Răducu la un cocheaș? Da, băiatul îl dovezam vine. Vine Răducu. E vinele la Radu, vine vine vine, vinele la Radu. Ce să bine cu așa trei conversații. Se nume legeană să fi Aut că e la domnul Franț. A fi trecut acolo și ca cu pisiceta și a dus să ia domnul după dînțu. Bicicleta! Mă plimb cu bicicleta! mă plimb, măi, plimb, și nu știu că am două pasiuni în viață. Boxul și penene aradu. Radu. Box fac în fiecare zi, dar penene nenea Radu nu l-am văzută. De când am plecat în vacanță. Ura, ura, ura, ura. ura, ura. Aolo, lasă o pe de post contra tine. Cântă una de fruct. De fruct cânta cu Omul câtă este lume să bea să... Așa! Grigore? Ce? A venit Radu un sac și nu dat pe la noi Apare la cușca N-ai grijă Cine e Radu? Uite-l Radu? Nu frate Popa Popa Eu n E un dat Și se vine Popa Și ia a. Ce? Nu mai joazi Grigore? Ba da, mi ți George, ca locul, cam am ceva treabă în casă. Constantin, hai cu mine. George, că joacă am în locul meu și să mi de de seama că pace și mechernă. Da, <coughs> ah, loviturile sub centură nu-ți permise. Hai, hai, hai, pering, fă prezentările și bate gongo. Gata, gata, ești gata? Hai. Ai auzit, a? vine nenaradu. Radu Vine, vine cu bicicleta șam am să mă plimb cu bicicleta cât o să vreau Pare mi se că mai mult de bicicletă Decât de Radu a, nu, Acum vorbesc foarte serios Dacă ar fi toți pedagogii la internat ca nenaradu, Radu Păi atunci ar fi, ar fi... Da, v-ați face toți de cap a, nu, nu, nu, că el discută frumos cu noi Știi, a fost el foarte bun Fotografia lui e trecută și pe tabloul de onoare. Vine, ne, ne, radu cu bicicleta, vine, da, radu cu a fost născut aici. Au învățat școala primară la Grigori cu Ionica, într-o clasă. Nu, face doi bani. Și nu e bă? Tatu? A. Ionica? școală! <coughs> nu, frostul <coughs> nu, ăsta, de fante. <coughs> Pot hm? Vă să zic că de atunci ești prietenă? Cine? Ne, ne, radu cu Ionica, mototolul. n Nu mai zice așa că nu e frumos. Eu nici este om ce priceput E un mototol Nu mă dumirești ce a găsit tata la el De vrea să-l cu olguța De ce? Soră mea e de nasul lui? E un băiat foarte bun, învățător bun Cum? Și matal ai lăsat pe tata să facă asta? Hm, dar mai degrabă dau dreptate mamei Că vrea să o mărite cu contabilul de la federală De asta e altceva. ceva Bătrânii ăștia sunt niște romantici Ascultă-mă pe mine Vor să-și mărite fata aici Parcă n-ar fi tren și aeroplan și radio Ca să scurteze distanțele. Acum, mama e femeie. Dar eu cu femeile nu discut și nici nu mă interesează. Dar tata, uh -huh, spune și mata. Băi, bă, George, băi, George, bă. tată, eu inimă de aur. Uh. Eu, când stau și mă gândesc la prieteniașul dintre mine și el, pe care nu l a stricat nimic, <coughs> și tu nu știi câte api o trecut între noi. Și a suflat-o pe mama și a înghițit. Și dumneata ești un romantic. Uh. Ia, Gologanica ai câștigat. Că te-ai certat cu tata, ai pierdut Acum de când te-ai făcut sentimental, văd că mi i toți gologani Acu știi ce? Eu îți propui să facem alianța mândoi și să o scăpăm pe Olguța Femeie, femeie, dar nu vreau să încapă pe cine știe ce mâini Pe urmă, drept să spun de o mărită, tata cu mototolu Vacuna de urnă toată moldova, auzi? Ea nu mai spune Și ce anume? În ziua anunții felicit, cori rectă la carotidă De nu se mai scoală 11 secunde de la pământ și dau și una de 53 de kilograme sub centura N-au decât să mă descalifice Iar ai pierdut Nu mai am bani Dar da, da bine că se întoarce tata E, și-ai făcut Georgică Ce-i asta? Păi nu ții rușurii să iei bani cu șmecheri Frumoasă așa de umbătând Să te bucuri de o minte de copil Păi dacă-i minte de copil Cine te-o pus să-l lasă joace în locul tău? nu bani înapoi băietului Da nu-i dau. Da, e în Să Stai aici, stai aici, să joci. Dacă n-ai încredere, nu să umble creanga după plăcinte, la bucătări. Va să zic că nu-i dai înapoi. Nu-i dau. Bine? Atunci și nu mai joc. Te crede, nu ți dau mâna ca să-l carta. Nu știam că așa să zici la șmecherie. A, bine, bine, dacă zici că e șmecherie, ia-ți bani Poptem, ia-ți bani și joacă înainte. Haide, și mi îmi trebuie banii tăi. A, a, să zic că cu recunoști că mei. nu nimic nu mai joc nici Trebuie-a. Ia bani de aici. Noi Îi zvunz la mine. Îi dau. Dai. A! I-am luat eu meci Nu Ne. joacă joacă harpagonule. Na. Dă tu da. De tu, cârțele. Eu mai zic, ia mai zic constant. De froude de froude. De froude, de froude. Ia. Costatine, Costatine, schimb -o și zi una de post. post De ce? Bă, bă, vine Ionică, mototor, o să fără carne Georgica? Bună seara Olguțo, Olguțo Să vă trăiască, domnișoara Mulțumim Să trăiești, Ionica. Să trăiești în meta. Să ne trăiască! Cine mă striga? A venit Cine-i la Ah, A, Bună seara, domnișoară Olguță Bună seara Sincerele mele felicitări Îmi dați voie să vă ofer un mic cadou Știu că vă place O mușcată Nu e așa de frumoasă ca cealaltă din fereastră dar... Ba, da, mulțumesc Acum mușcata din fereastra mamei are o soră Îmi pare bine Îmi dați voie să o duc eu? Nu, vreau să o las aici pe masă Cum vreți dumneavoastră Frumoasă, floare Frumoasă Foarte frumoasă dar spune Constantin că a venit răducul, e adevărat? Aoleu, asta e unde? Are să vie, el e întreacăt. A avut ceva treabă la mecanic. Și nu e spus că e ziua Olguței? Nu, am scăpat din vedere, dar cred că știe. El n-a spus nimic, dar așa... Aha, hai. eu mă duc să insă înainte. Hai, Constantin, cu mine! Da, cunoște -le. Hai, hai! Zii, zii așa, zii așa. hai dar... Unde-i cu Sofica să-i dau bună seară? E în casă? Cine? Ah, mama! Da, e în casă, poftim! Vă rog, dumneavoastră întâi! <fie> S-ai făcut un păcat cu băiatul ăsta. I-ai vârât în cap însurătoarea cu olguța și-i prăpăde de amorizat. Tu, tău, ca totdeauna nu te-ai gândit cât negru bun e ce faci. Auzi tu, grivoare, ce spune ori n -auzi. E? Ce, spune? De Ce eu vă arât, mă, în cap călânsori cu orbuță. Și dacă nu s-o putea face? L-ai nenorocit. La ai nenorocit. Om bătrân și fără minte, ce? Mm. Ai dreptate, mai. Ai drăcia, dracule, așa caragioslâc n-am mai pomenit. Ce caragioslâc? -a uite Ia uite-i cu ea. Asta nu-i caragioslâc, asta e flare. Zău? Da tu nu vezi și fel de floare, o mușcată. Așa. Ce? Cât ani împlinești orgoța albuțanse? 18. Și cât ani împlinise sofica mea când i-ai dat tu mușcata aceea care în fereastră? 8 18 ani. Și apoi, noi am noia noi el ăsta e sem mare, semn mare. Soficu-i tu i-ai dat floarea și pe Sofica eu am luat-o nu trebuie să vie altul Din pământ, din iarbă de trebuie să vie altul A venit, a venit Și a nu venit, a, venit. a venit A venit, ne a, Aha, a venit, ne-a răducu A venit Bine-ai venit, răducu Bine-ai venit pe la noi, Flăcăule Soficu-le Bine-ai venit, v-am găsit Dar și treabă-l pe la noi, răducule Să română acolo, Sofica Bine-ai bine, venit, răducule Ce mai faci cu Cona Maria, cu Conu Zanchir E cu bătrânețele a vii de la Galan? Nu, de la Mânjina Da, Olguța nu vine? Olguța! Da, tată! Bună seara, Radule Să trăiești, Olguță Ia, ia, stai jos, Radule Stai cu lea! E un păhărel de vin și spune Ce vânt te a adus pe aici, la noi? Mulțumesc Apoi, ce vânt să mă aducă? M-a chemat mătușatul Dorad La Mânjina Să fac un pic de rânduială Ia stă cam prost cu sănătatea și... Vai de mine, dar și are E, pătrânețe, slăbiciune ia, ia. Am venit să chem pe Franz, că pe acolo nu, -i, nu -i niciun mecanic Ia uite și flăcău voinic s-a făcut din țâncușor și ăla Numai atâtica <gântu -i> o, Cum trece vremea Vezi, bă, că avea dreptate jor, și Aha, împingător la punte. să pregătim pregătim nu, nu, nu, nu voi oșteniți, nici că eu nu rămân Trebuie să plec înapoi Nu, a te -a fost de aici Pregătește-o de aia noastră, nu te uita la mofturile lui Lasă, lasă, nu-i mai pregătit nimic, că doarme la mine Și ascuteaște mai. E, acum, haideți în casă Eu n-am pus masă afară, că bate un pic de vânt Și cam aduce țânțari de la baltă Auzi, răducule, țânțar de la baltă să-mi aduce toată aminte mi toată copilăria aici Și nu se uită așa de ușor Hai, nene, răducule, hai Hai, Uite hai Bicicleta hai. Unde? Oh, brole, uite, aici, aici. Știu, dar e un ventil stricat și vreau să-l schimb. Hai destul o vreme după masă. Nu se poate. Trebuie să-l schimb cu și să umflu roata la loc ca să-i fac o probă. Altfel mă pomenesc că se dezumflă pe drum. Vin imediat. Bine, măi, te așteptam. și eu, să știi, rămân și și venim imediat. Un sportman datoriști ajutor oricărui sportman rămas în pană. ne răducule, asta e bicicleta cu care vim ata de la mâncina? De unde? Nu, nu știu exact, dar eu tare aș să fiu convins că videa dreptul de la Galax Și asta fiindcă 80 de kilometri prin hărtoape cu bicicleta Asta ar fi un tur de forță care ți-ar da în ochii mei tocmai ce Aure o Aureola sportivă Deși ar fi un romantist nemaipomenit Cum asta? Cum asta ar însemna că ai venit din adins de la Galați să o felicit pe olguța Și n-ar fi adevărat că ai uitat de ziua aia așa cum ai spus pe drum Da, George, că da Dacă îți place așa, fie și așa N-ați terminat? N-am terminat, femeie! Ia mai lasă-ne în pace să curățăm calul de fieră. O că se supără mama. Numai decât, nu mai decât. Se putea să nu fie femeia să strice plăcerea bărbaților. Ai terminat, că eu nu mă întorc la masă fără voi. Asta ne face plăcere, Orgutu. Da. Auz cum răspunde femeia la o vorbă frumoasă. Termină odată ori nu termină. Cu ta am terminat-o, o să știi, dar n-am terminat cu curățatul calului de fier, așa că lasă-mă. Du-te și o cârpă curată dacă vrei să o curești, nu-ți aceea. Uuu, asta e, domnule! E olguță, olguță, tămpuie este să sărut! Dar ce te-a apucat? Un val romantic de recunoștință sportivă Pentru ideea curățirii cu o cârpă curată Ce vrei? Ce vrei? Și un sportiv are slăbiciun când primește câte o directă la plex oh! Asta e foarte complicat pentru o soră de 18 ani Dar e foarte pentru un frate care știe Box, box, box Dar e obraznic Obraznic înseamnă deștept Cine e partea? Din pricinată a ajuns de nesuferit Asta că se comințește el Așa eram și eu la vârsta lui Da. Disprețuiam femeia Adevărat, azi nu mai disprețuiești femeile Am înțeles și din scrisoarea Anei Care, Ana? Uite ce memorie scurtă ai oh, Ana, Dimitriu, ce-i cu ea? Mi-a scris că v-ați întâlnit, că v-ați plimbat în grădina publică Da, dar mintele am fost și pe Radon și pe acasă e, Asta nu mi-a scris Te pomenești că ai fost la ziua ei? Firește Ana, trebuie să fie mulțumită E o răsplată frumoasă pentru sentimentele ei. Ce zâmbești, nu-i așa? Da. Știi foarte bine că Ana te-a iubit. În definitiv merită să ții minte când e ziua ei. Să nu iei vorbele mele cum nu trebuie, dar, dar mine e caz. De ce? Dacă n-aveai treabă la mecanic, nu veneai azi. La urma urmei sunt o poartă. Dacă nu veneai, poate că nici nu mi-aș fi adus aminte. E așa de departe de la galas până aici. Aneta e acolo. Și apoi... Fărășangă, elegantă Frumoasă Olguțo Da Olguțo Acum să lăsăm copilările Am venit de la Galați în n-a adins N-am vrut să vin aici de dreptul Știam că e ziua ta și dovada uită Darul pe care ți-l trimite mama. Olguțo Da Eu m-am hotărât să mă însor hmm. Nu ești bogată, nu-s bogat? Dar ca și mine. Curajoasă, simplă și muncitoare. N-are să ne meargă rău, credem. mă Hai de mâna cu aici. hai, nu-ți fie frică. Dă mâna. Așa. De ce tremură? dacă să aici, n-are, n-are de ce să dar ce stai aici? Bine, urcuțul, eu te trimit să-i chem și tu îi ții de vorbă? Dar, George, că Aici! Și ce faci acolo? Rău, te-am din că te văzut, pe de șters. Hei, haideți la masă! Cu Sofica? Da! Am ceva de vorbit cu dumneavoastră. Chiar acum? Hey, lasă după masă! Nu, nu. nu. E mai bine acum. Fii bună și cheamă-l și pe Conul Grigore A, oh, și cu el? Da! George, da. că mă voi iată te tu și cheamă-l! E mereu iertat! fi bună și lasă-ne o clipă singuri. Ce este? Ia să stăm frumos și spune. ce e Sofica? Eu te-am supărat! Iartă-mă, dar. Vreau să vă cer ajutorul într-o împrejurare tare însemnată pentru mine. Zic, să nu mai urechi. Pe scurt, vreau să mă însoar. Da. Păi, bravo, ori, Foarte bine faci. Nu-i așa să fii bă, bă. cu Băiat bun, vrednic, suflet frumos. Bravo, ea ca asta e un gând bun, să știi. Și șez și acolo, fier Ce să zică Și tata și mama sunt foarte, foarte mulțumiți. Păi, te câte cum să le fie? Da. Fata, fata, cum e? O știm și noi, îi de pe aici? Ce <laughs> Olguța uh, or... eh? <coughs> v să zic că Olguța e... Olguța? Eu credem că e altcineva uh, Mi-o dați? Ori nu prezint încredere uh, Ei și voi Da, zau, dar cum să poate să crezi că noi... Atunci mi-o dați Păi, da. Tu s-o fii cu ce să zic, că mi-mi pare foarte bine Dar dă, știi, ca mama da. Aș vrea și eu să am fata mai aproape să... Da, da nici vorbuie știu, e Foarte am. bine când copilul e lângă el. lui Dar fie... păi lângă mama, Olguța ar fi ca lângă ei Eu cunosc de mică păi da, da, da Dar da, da, mă rog, ție, Aldiconuza în fir <coughs> Știi că-i vorba chiar de Olguța Firește Dar păi atunci... A. Da, eu zic, mm. eu zic că nu avem nimic de zis deocamdată. Ui, cine știe și e gravul, nu-i vorba. Ești însurătoarea să știi, e lucru de multă, companie. Și, și până nu ai bă... și, și, tu, și tu la un liman, până îi sfârșit mm. universitatea... Ies eu la capăt cu toate. Fără venit bun să nu se soare omul. Da. Ne-noroșești o beată femeie degeaba. Da. Nu, zic, dacă am avea măcar noi averii, n-ar fi nimic. Da, ce avem noi și cu nimic, e totul n-așa Da, hotărât Așa Bine Vă să zic că nu vreți să mi-o dați Bă, dar dar noi Stai, mă vai de mine se poate. Am zis eu, nu Noi vrem să fie fata Gospodărită bine și cu un om vrednic Și slavă Domnului, te știm și om ești te Știm părințe da. Coane, Coane Grigore, cu mine trebuie să vorbești Bărbătește Bă. Eu când pornesc pe un drum, mă țin de el și dacă-i pierd mare, stau să văd Pot să o dărâm, ori nu pot Dacă pot, bine, dacă nu, iau alt drum Ori mă opresc pe loc Să nu credeți că eu mă însor, fiindcă mi-a venit vremea însurătorii Tocmai, tocmai, ieși -tână. De ce să te gravi De ce? E Pentru că, în sfârșit, eu cu Olguța Așa am socotit, că ne putem ajuta bine unul cu altul Eu am spus ce aveam de spus voi rămâne așa Dumneavoastră, gândiți-vă și când voi veni după răspuns să mi-l dați lămurit Ca să știu ce cale să apuc Și acum Să drum. Cum la drum Acasă, la galați. Voi dimine, mine, dar să poate să faci mie rușinea Să nu mănânci o masă la mine și să dormi eu o noapte în casa mea dar nu, nu e nicio mă... rușine, a Grigore Mai ales Acum, înțelegi dumneata Nu pot să mă uit în ochiul Guțe cu... Dar și ea știe? Ea i spus? Nici n-aș fi vorbit cu dumneavoastră Dacă nu mi-ar fi îngăduit ea Apoi Rămâneți cu bine Știu, dar nu, nu, nu, nu te las să pleci ha, ha, ha, Ce, să au încurcat socotele Și socotele, oprește băiatul ăsta Să nu pleci și nimăncat Păi, dacă o socoteința lui să plece Cu să-l De Decât că m am întors și eu Că nevrednicul ăsta bătrân De ce nu mai stai, răducule? Acum nu se poate Este vreo două, trei săptămâni Am să vin iar și poate că atunci voi sta ha, Ești mulțumit, Gheoșule? Drum bun Drum bun, Radule, și toate cele bune boatrenilor. Mulțumesc. cine ne Radule, vrei să pleci, de ce? voi eu am venit cu treburi, le-am terminat și gata. Auzi, spune-i cui să-i dau direct la carotida. Să nu-mi pare cel puțin rău că am pierdut un ceas de bicicletă, auzi? Mie. hai asta e cea mai directă, asta e cea mai directă. Olguțo? Da? La revedere, Olguțo. La revedere, radule <sus> Haide de Gregoriu, de mănâncă și tu ceva Nu mi i foame, mi-e O luguță floarea asta de mușcată Și pune-o lângă cealaltă s -o cam stricat vremea și Și-o prinde mai bine la fereastra ta Trei săptămâni mai târziu E după amiază cu Ana Sofica și cu Grigore beau cafeaua și fumează în ciardac. În poartă să vit Constantin Lutarul. După privirea ea prinsă Se cunoaște că l -o duce o taină mare Ce o... vrei, Constantine! Apoi ce să vreau? Ia m-am văzut și eu pe la dumneavoastră Da, eu l-am chemat Să-i dau niște plășințe din cele de ieri Apoi da, ca tot e bine Cum mai rămas plășințe nu e așa, Constantine. Așa-i, așa-i Ia să mă duc și eu să-mi fac somnișorul Păi bine faci Nu, da, dar mă rog ții să fii cu să nu să mai vântruie lumea pe la ușa mea Să mă las să dormi dorme Nu, Dar cu e te nu o dai, cum fac și eu Da bine zici. da. tu nu vii? Eu mă culc nu dai fetii, că e, e tot nu doarme Ce stii mai super pe tine? Da. E, e, și mai bine, și mai bine Iar tu, Constantin, e fi bun și mai treci pe sară, că... Avem eu ceva să dar rog, nu-mi aduc aminte acum. Piste vrunșează așa, cu mintea. Așa. așa, Hai, Sufico! Vin, vin! Nu mai sunt deretic cu puțântel, aici, Mișălia, nu de alta, dar mai vine care vașă mai mare rușânea. Prinde bine șasul lui de som. Eu mă încuie în a fetii, scriu scrisoarea și-o-ți-o dau când vii cu asta în tine. Vine cu să fiu? Atunci uitește când vin să dau ochii și cu Da! Dar să trecem întâi pe la bucătării. Noi, pe anul bun, vino tot aici și vorba cu plăcintele rămâne pe atunci. Zic că nu ne-am luat așa. acum, să nu prinde de veste. Așa, așa, ai dreptate. Atunci rămâne cum ai spus tu. Da, ce, Constantine, vrei să pleci? Da, domn Georgică, Și la tăr, când te mai duci? Apoi să duce mâine. Ce? Vrei să scumpere ceva? A, nu, nu, vreau să-mi o scrisoare la poștă. Da eu acum. Da, dar n-am scris-o. Scrie eu și. și dai o pistiune în șasă. Că să mai întoarce pe aici. Atunci rămâne așa, Constantin. Da, până să că se română. Merg sănătos! Nu, ce rău un pari. Nu pot să scriu că n-am plic, Eh, Dacă mă rogi frumos, poate că mă duc plec. Mă Mămică, dă-mi un plic, mămică. Așa, așa. Dar de mâinii să nu mai iei, că nu mai am... Hai să dau George. Nu, nu, nu că nu-i nevoie! Eu voiam să capăt numai aprobarea, mamă romantică ce ești. Că plicul l-am luat eu ca să viu singur, nu caut, Asta e. prin indirectă cu stânga și poerțul, pe moșile de noapte! Da pui cu cine nu mai scoate nimeni la capă! Să nu-mi pe femeia pe cap! trimite o la bucătărie! Dragă nene răptucule Ce poftești, Tolguța? Am venit să stau aici M-a mama din odaie ca să te cred Auzi, știi ceva? Du-te în apartamentele tale la bucătărie că îmi gonești muza La bucătărie știi bine că e card. Lasă-mă aici Ști Știi ceva? Coboare la subsol E răcoare întuneric și miroase și amurături Atmosferă ideală pentru o eroină romantică de 18 ani și 3 săptămâni Auzi? Ce te-ai așezat aici? Dacă nu pleci tu, să știi că plec eu, înțelegi? Bine. Tu nu vezi ce fac eu aici? Scriu. Scriu o scrisoare și încă o scrisoare tainică. Auzi, știi tu cu ei scriu o scrisoare asta? Ce-mi pasă mie cu ei? Îți pasă, fiindcă și lui i-ar păsa și mie mi-ar păsat dacă ai ști că nu-ți pasă, când ei. mie îmi pasă, cum îți pasă? Îți scriu lui rădu. Radu. Radu? Ha? Nu-ți pasă? Hm. Ai amuzit. Te cred, cu dreapta la plexință da ce-i, Nimic Ai fost pe la mine? Am fost De ce, George? Ca să te văd Ei, uite-mă Te văd Și ești mulțumit, George. Mulțumit Bravo Și altul? Nimic? Nimic? Și acum ce face? Păi știu eu Adică A, tu n-ai jucat acum un tabinet? A, nu, nu că n-am bani Pe chivrituri Păi oh, asta era la pa or Ori joci pe bani, ori nu joci. Eu n-am bani, ergo nu joc Și eu ce vrei să fac? Du-te de ce bani lui Grigore Doarme Și mai câtea doarme? Tot satul doarme afară de noi și fetișcana asta care visează Atunci ce-i de făcut? Să-ți dau eu o bani uh -huh, uh -huh, uh -huh. Încep să te apropii Hai mai departe Acum ce mai vrei? Uite, îți dau o bani și gata o, Nu e așa, dar ce-mi folosește mie că mi dai câțiva lei Faci gherlăgul mie, înapoi Mă fac într-un n Eu spătimaș teribil când mă pornesc auzi ei, Și pe urmă rămân și dator vându Și mai scot și ochii că mi da bani Dacă vrei să joc bine, îmi dai 10 lei și acoperi pagubele Hei, dacă nu e chip altă Fie și așa, așa. Ia, ia dă te și adă Acum până aduce Olguța cărțile să termin scrisoarea asta Da, cu e scrie? Lui a Răducu Îi dau vești de pe aici Din partea mea tale, ce să-i scriu? E, din partea mea nimic Nimic? Păi ce să-i scriu? Și pe urmă trebuie să piceaz mâine și el Alaltă ieri s-a împlinit trei săptămâni de când a fost pe aici Și să ține de cuvânt mm -hmm. Ei spune atunci dacă-i avea ce spune V-am adus cărțile oh, E regulă Acum pe de Dă la sorți mănușile și fă prezentările Fă tu Da Dar ce-i cu tine, alguță, Nu prea arăți bine la față Nu, nu nimic Gata, gata, am bătut gongul Atacă! Poftim Mi s-a mm. tot bărut nu Olguța Așa. că ești cam trasă pe la ochi uh -huh, Pe dacă pe e romantic și nu învață box Ce nu de vină? Ia uita-te la mine cum atac eh, Da aici Poftim Aha. Și aici? Poftim așa Nu. -no. Nu că ne-am încurcat, uite, vezi. Da, da, da. Ne ne-am uh -huh. ne încurcat, ne încurcat, Te necăžește cineva, Nu. Te-a ne cineva. <trui> A, ia, aia, aia, ia. ia, ia spune-mi, Cine-i de vină? Fanta. Nu mai necăzi, și tu, George, Eu e o fată simțitoare, și tu, tu nu prea știi măsura. Acum că a plecat să spun eu de ce slăbește Tata și mama au început să facă sport Joacă un fel de fotbal cu Olguța Și s-a întâmplat că Olguța să fie minge cu pielea subțire Au dat cam tare, se vede și mingea a început să se desumfle Și de ce se desumple? de ce trebuie să dea mai tare ca să zboare mai departe Hei, he, he. Nu-mi place să glumesc în asemenea împrejură Este destul de tresc că tatu nu se înțelege cu ta. Și nu se convine să fii frate neînțelegător La ce pot să fac eu? E mototonul Cârciumarului Îl azvâr la pământ în două runduri garantat Dar mai greu e cu contabilul de la federală Are un pumn cât o mănușă de box număr maxim și tot scoara, băiețare, și aude prin pereți vorbăria voastră. Ha, și tot vrei, Gregorio, și tot lasă-mă în pace să-mi joc tabinetul. E, ai ajuns în mintea lui Georgica? Bine că și găsește și el, partener. Nu-mi stă chibita, aici, că eu am chef de jucat tabinetul. Și bun. eu de ce să n-am chef? Păi noi jucăm în doi. E, eu am jucat trei. E, nu juc în trei. Nu joc în trei. Păi vreau să joc și eu. E? Da, da, știți că-i soare ascunsat cu Georgica. Ia, dă un în coașe. Care? Nu, nu se poate, nu. Te -te rog să ai Bine, am încredere Așa, atunci dă-mi o marcă pentru scrisoare N-am, cumpără Poftim parale Stai-mă, stai-mă, tata De -e. ce? Ce e de la mine? Nu te am dat o mulțimit de golață? Dar... Lasă că-ți merge bine și câștigi de la tata Poftim bani Poftim bani Așa, tata Uite și un leu câștig Și dacă nu vinzi, iau pe degeaba, să știi Du-te și o marcă, a, dar să știi că le-am numărat. A... Să-mi dai și un plic Și un plic, dar din cele bune, ale Din cele bune că am legat, Mor de dragului. Stai, cu gura căscată la toate îți benguia la asta. de cărțile, și nu mai mor mai deasur dacă. De Mie. Mie nu-mi place și se petrece cu olguța O slăbit, s-a schimbat, eu pierdut râsul de pe buzi. Era și timp. Azi, mâine, omorit. S-a dus vremea copilăriei, N-are să se zbânțuiască omul o viață întreagă Se gândește, chip Rostul de lui începe să-și dea seama de calea Pe care o apucă, în sfârșit Se ridică perdeaua de pe ochi Și ei nu a trecut pe acolo Tu, nu, Așa crezi tu Și de ce, mă rog? că am scos-o pe Noaptea din casa lui Tatsu Am suit-o în caleașcă Și pe aici nu a fost drumul? Da, ce? Îți închipui tu că mie mi-a venit ușor să încep viața cu, cu un surtuc pe mine, cu rochița cu care fugi să ia, cu un șal și cu mușcata așa pe care i da dat totu, asta Că au fost tot și au luat cu dânsa. Iar de să s-o fi ca și să mai spui. Cum să o fi zbătut și o fi pătimit până să cuteze, să fugă cu mine. Bine, bine, dar alta e să știi că fata ține la doi și alta e să nu ții la niciunul. E, e. Dar ce are de a face cu Ionic Ori cu așa la, de la federală da, Ai să zici că are cu Radu Da, da, da. No, da, da lasă, asta te gândești tu da. Și eu cred că are Apoi atunci De ce taci? Acum poți să spui drept cu o, -o. Da. Ei, da, așa e. O Dar eu din fata mea nevastă de mântuială nu fac Mie să nu vii să-mi spui Că s a prins călcăile după fică-mea Și că nu mai găsește alta pe lume. Dar și eu, decât un descălă așa, acolo, într-un fund de stat Ăsta-i semn de mare sărășiei, vai frate, dacă o ajuns să gândească la cele câteva fălci de pământ ale mele A, de altfel, nu-l mai prins pe ei și ascultă-mă pe mine Bine, bine, vă bă, bătrân, fără minte, dar dragoste pe lumea asta nu mai este Nu rede, nu răde pe -o așa, că eu nu vorbesc în bobote Olguța... Dacă un învățătoare acolo, i s-ar fi părut că e o nicăi de teapa ei, dar eu am dat-o la lișeu și iaca, i intrat în inima altă lume. De aceea, pricep, deși o fi mai pornită spre de cât că chipzuința mea, așa -i. mai bine un drop de suferință la început, decât o viață din lacrimi și, și niștie și rușânie mai târziu. O, o, o, o, dar, păi bine, Grigore, tu vorbești de răducul, de parcă acu ar fi venit din fundul lumii. Dar o crescut între noi, omule, doar îl cunoaștem A, păi nu mă faci și să arăt eu alt pe negru care e adevărul De două săptămâni primesc mai în toată ziua câte o scrisoare de asta De la cine? De la... de la cine, de la un om în toată firea, să știi, o om de încredere. În sfârșit, ia ascultă, scrisoarea asta am primit-o Ascult, să nu credeți că sunt o persoană interesată în cauză Dar eu simpatizez piste măsură pe drăguța dumneavoastră fică Și n-aș putea să năbuși de conștiință Și le-aș avea dacă tăcând din lașitate Nu v-aș informa asupra acestui pretendent Care se numește Radu Coceaș Fără îndoială, domnișoara Olguța să va lăsa convinsă de dumnealui Însă lui este un om care n-are să o facă fericită, pentru că nu a putut să facă ferișită pe nici una din nenumăratele femei cu care s-a iubit. De altfel, domnia sa s-a lăudat că nu ia fata dumneavoastră decât pentru că îl obligă tatăl său și că nu o iubește. Da, da, da, da. Grăbiți-vă deși și cred că nu puteți înlătura primejdea De cât măritând pata, cât mai Da, da, da Și așa mai departe E Ei, poftim e, da, ia, ia, ia de scris lasă... Nu vrei? Am înțeles Ai scris-o singur Ce? Trebuie să fii nebun Ia, o citesc, data. La, da, și asta nu interesează, aici sunt fleacuri Ia uite Ia, să... ia uite că le înjură șpionică ăsta e omul tău Da, bine zice V-a zic că și el trăiește cu Margarita Lumazălu și a dat dobrin cu baros în el. Asta nu e adevărat. M-am interesat ha -ha. eu. Da, da, încolo e adevărat, da? Eu am văzut undeva plicuri de asta, eu am văzut. Ha! Ha! <cfie> <fie> Ia, ascultă cu mătră, după vârful nasului te cunosc eu că azi ai primit o scrisoare. Hei, adevărat! Și acolo sunt condeiat Răducu și contabilul de la federală. Adevărat! Răducul da! pe contabilul așa, întreacă-ți. Dar de unde știi dumneata? Eu lui Grigori m-am tot să-i spun. Păi, și el primește, și el s-o ferit să spună. Ia! E ascultați aici un sfat bun. Ar am trebui să sfârșesc cu prostiile asta. Adică ce vrei să spui? Nu cred nimic și nu vreau să spun la alta decât că vă jucați ca doi copii cu un foc mare. Și focul acela se cheamă sufletul olgoiț. La voi nu joacă rol nici dragoste, nici nimic. Nu mai ambițiile voastre. Voia va intrat în cap câte un gând și nu vă lăsați de dânsul din joc. Din joacă? Ei, asta e frumos. Din joacă, din joacă, da, și din încăpățânare. Încăpățânare? Așa cum am zis cu mătră, că prea ar fi trist lucru pentru sufletele voastre, dacă ar fi din adins. Și tot așa și ai faci în locul nostru și ai dat fata așa cu ețesă în cale? Ba, nu zău, crezi că nu în inima ușoară, că nu putem să ne înțelegem? Mintea vie ușoară cu mătră, nu inima. Da. Tu râzi, da. Atât dar tu crezi că mi-e ușor să nu mă înțeleg cu nevastă mea Și când oh. doi oameni ca noi să-și șartă... Câștigă Că trei! Care-i era, tu? Spune, care-i așa era? a Răducu Vine, nenea Răducu pe oliva mânjine E călare E călare pe un cal teribil Cine? Mă duc acum a i deschid poarta Ha, ha, ha, ha Ha, că a venit iar? Acum întrebați-l cele scris scrisori Arătați-le să spui omul ce este și ce nu-i. ați fata să spui și ea. asta nu mai trebuie, să mă iau după mintea e un copil. Da, dacă ar spune că iubește pe Ionica, ai zice că bine ales, ales, a? Aaa, fierește. Noroc că mai sunt și eu pe aici. Cu și ne se mai înțelege. Alal! să-mi spui tu mie așa vorbă din pricina lui Cârciumarului... Ia, te rog, să nu vorbești ca Georgica. Tirog! Că la urmă-urmi nici contabilul tău nu mai breaz. Și lasă-mă să mă fata acum mi-am dat cuvântul de om cu părul alb. Așa? Vă Va să zic că asta e? Apoi dacă e pe așa și eu mi-am dat cuvântul că nu pot. Da? Bine. Bine, oameni buni. De deci ce nu spuneți așa? Păi așa de limpede cum nu se mai poate. Spuneți-i bărbatului ăsta să se ducă și să-și caute de drum. Și dacă n-aveți? Cu tezanța? Ia că, eu îi spun eu Dar e, și... Dar și crezi că eu n-am gură? Păi spunem amândoi Amândoi, Scurs și cuprinzător Scurs și cuprinzător, două vorbi Două vorbi și gata Și gata Bine v am găsit? Bine ai venit Noroc, noroc, gadule Frumos car, al tu Tudoran Nu, al meu Aha. Așa Dar parcă avea eu unul Nu, asta i cumpărat de mine cu o săptămână Hei, cum stăm? Mm. E... Bine, dar cu unul ce mai face, ce mai... Și cu cuana Maria, chiar a din vorbeam și m apucasă, doar o să-i mai văd la... nuntă. La... la care e mânta? La nunta mea. Eh, ei, ei, da, ei, tu, bate, te steba, așa zi, e, nunta ta, Ah, nunta lui, da, da, bă, nu zău, răducule știți a fost vorba în tradinț? Ce vorba e asta? E, ce vorba e asta? Femeia vrea să spună că așa de repede, adică... Și mai este vreme. nu da, înțeles. Se... Eu v-am rugat și rândul trecut să-mi spuneți limpede și de-a dreptul. Nu-mi place vorba lungă. Stai, stăi, stăi răducole, măi, stai. Tu, tu trebuie să înțelegi că nu ești foarte drag. Dar... N-aveți fată de marită? Ei, ei vorbă. Cum să zică da. n-am, dacă am? Atunci îți fi făgăduit-o cuiva. Ei, hey, asta este? nu. ce de... e... da, uh, no, da, să si fă găduim? Să vă fie obrazul obrazului. Apoi pe mine? Nu mă ma mai vedeți pe aici. Stăi preirii, sunt cei nebuniti? N-am nebunit eu, voi ați nebunit. Da, cum acum puțin îmi pasă. V-am spus, am stăruit, v-am arătat și de astăzi am vorbit. Că la ii strâmp de lemn. Da, cu da da. șangri și... Păi, greșut... te colo, Grigore, că-ți vine Ionica. Ține-l pe dânsul, că-i inimă tânără. La ce vă folosești orașul bătrână? Nu lasa Nu nu Mamă, mamă, nu fac o noroșire! Să le-ai suni în noroșire! Mă spune oameni, mă Nu mă să-mi pierd că dau dracului și casă și fată <gredind> și te dau dracului și pe tine. Oh, <gredind> Bă, și spus, ne abunească. Nici nu mai văd în aici, ochilor, O plecat. Deși nu l-a sănut, deși nu l-ai sănut, femeie! eu și voi, eu? Îl luați ar dracu contabilul, din preșina contabilului de la federale, să se supere pe mine. Parcă ar fi contabil la Banca Națională de București, așa mai amărât cu el. Să nu te aud! Să nu te aud! Alt n-ai mai găsit! Să nu te v-am că fac o nenoroșire! Ia, ia din dragoste pe Dumnezeu Așa aș crezut Iartă-mă Nu plânge Nu plânge, n Haide Iartă-mă Faci vrei tu Numai nu mă Iartă-mă, hai, iartă-mă, iartă-mă Hai, du-te, du-te, uite că vine băiatul și ala Ia uite, să nu te vadă plângând Hai Îmi pare foarte rău, Radule Că din prinsina ta am eu asemenea buclucuri, mm -hmm. nu așa de frumos. Ia cum vine, Ionica, hai la hai, hai, hai, hai! nu se scopo de pământ, sub Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Mă amir că nu s au fost frică să-ți deschizi gura. Păi, băie tânărești, dumneata, halal! Să din preșina dumnei m-am șertat eu la cuțetii... Ca cine ești dumneata, domnule, ca să mă șerci eu de pricina, dom'le Dar, Coane, Grigore, ce-s eu de vină? Și ești de vină, ai? Și ești de vină? Da, păi mă rog, dom'le domnule! nici nu știu cum mă Da, tu ți-am eu drumul să vii la mine în casă, orno. Da. Și de ce, mă rog, ți-am dat eu voie să vii la mine în casă când aveam aici fată de măritat, he? Hai de mine, Coane Grigore, dar eu n-am făcut nicio greșeală Păi, la -a, ce? Și fel de târări ești bătaș, să te ferești de greșeală când te o omul la fata lui? Mă rog, și mai voi de aia mine? Să-ți o pun în brațe? Coane Grigore, dar ce trebuia să fac eu? Să o faci să te iubească, băi! O să-i aduci flori! Să-mi fie mi vreau în casă Au domne și mă întreabă el că auzi Dar nu, zău, nu era să o fur. Dar de ce n-ai furat-o, doamne? A... Cine te-a împiedicat? Să vă fac eu rușine Azi? Rușine! De ce? De deci, ce eu am făcut rușine lui bunicu când ne-am furat-o pe Sofica? Și-n am făcut, doamne, și Nu rușine! A trebuit să fie cineva om Ca să facă așa ceva Nu un ăla, un... un, un, un... Cum te-a păut Acum mă duc să-ți o trimit pe Olguța în coașă. Și dacă în 5 minute nu aranjezi cu ea Poți te duci la toți greașii Mult totul și ești Ce-a fost asta, răducului Acum sunt lămurit Uite, Ionica, Cono Grigore vrea să o pe Olguța cu tine Cuana fica cu contabilul de la federală și eu vreau să o iau eu Vă să zic că e adevărat că vrei să o iei Contavirul nu e nicio primejdie, n-am nicio datorie față de dânsul. E cu tine e altceva. Am crescut la oaltă, am învățat ani de zile în aceeași bancă. Ești drag. Nu vreau să fie nici durere, nici amărăciune între noi. Mi s-ar părea că începe prost viața dacă ar trebui să lovesc cu inima cinstită, gata. Da. Între noi doi, însă, stă olguța. N-am știut până acum că vrei să ei. iei, bănuiam, dar în sfârșit. Tu știi că eu n-am avut niciodată doruri mai sus de mine Mi-a fost rușine să râvnesc prea mult da, Trebuie să-ți spun, nici nu mă gândeam La Olguța? Da, am văzut-o pe domnișoara Olguța Mi-a plăcut, dar nu mă gândeam că s-ar putea vreo apropiere între mine și dânsa Într-o zi, Conu Grigore îmi spune la școală că Nu mai lasă pe domnișoara să urmeze universitatea Și vrea să o mărite cu un învățător Asta... Înțelegi tu, Radule, înțelegi ma... A răsturnat Iunica? totul, mi-a schimbat viața E ce, Ionica? Ce-i asta, Ionica? Hai, uite mi de la mine la... Îți mărturisesc un lucru Din clipa asta, siguranța mea s-a dus Eu n-aș putea să plec. asta e slăbiciune hai, hai, Față de tine nu mă ascund Eu simt care e între tine și mine La mine, inima îmi spune că nu pot trăi fără dânsa Și capul îmi zice, ea n-are să poată trăi cu tine la tine toate-s limpe și hotărâte Îți exagerezi umilirea nu, de, nu, nu. Lovitura văd că am primit-o eu în plin Nu-mi dau bine seama Fiindcă prea e aproape Dar poate că n-aș fi în stare Să trec de toate asta O iubești Asta nu-i dragoste E ceva bolnav, ceva deznădăjduit O sindit dinainte La ce folosește dacă domnișoara Olguța Vezi? Vezi ce diferență fac fără să vreau Domnișoara Olguța Și crede-mă că N-am ajuns niciodată în mintea mea să-i zic altfel Uite ce, Ionica Acum că știu tot, nu rămâne alta decât să lăsăm să treacă vremea Fă-o pe Olguța să înțeleagă ce e în inima ta și e mult acolo e... Te rog eu să o faci să înțeleagă Ea trebuie să știe ce jertfește în cazul când vine după mine Și eu știu acum ce am să-i datorez De azi înainte noi trebuie să mergem orbește După cum ne poruncește sufletul să ne îmbrățișăm Ionică și rămas bun. Drum bun, Radu, Drum bun. Ce îngrozitor gonește. Cine a trecut că la goană? Radu? A plecat. A plecat. De ce a plecat așa? De ce? De ce gonește calul? Domnișoară Olguța. A plecat așa. Domnișoară Olguța, de mult voiam să vă spun ceva. Spune -o. Domnișoară Olguța Noi ne știm de mici Am crescut la oaltă Ne-am jucat împreună și ne-am înțeles întotdeauna De ce a plecat așa? Așa-i că mult M-a făcut knock-out măgarul Cine? Mototolul hm. Cârciumarului A plecat și erau ochii pleși. De ce a plecat așa? Cine Mototolul? Nu, răduc ce-o fi fost aici? Nu știu, ceva din pricina bătrânilor Ți-a spus că se întoarce? Nu mi-a spus nimic, dar n-ai văzut în ce goană a plecat? Asta înseamnă că tot în goană se întoarce Cel care pleacă încet, hă, acela e greu de întors, cum e mototolul hă, În orice caz, pregătește-ți un costum de cadână Fiindcă am să fac un scenariu de film care se va numi Răpirea din serai ție da -ți dau rolul principal și eu, eu... Am să joc pe eunucul trădător Două luni mai târziu Într-o noapte de toamnă Coana Sofica și Cono Grigore Îngrijorați și întristați Te-ai amândoi așezați în ceardac Să-mi facă el mie una Lasă, Grigore, lasă. Iadă-ți Ia și tu aminte de acu' 20 și de ani. Ia uite, nici la a furistă și-a nu s-a stâns lumina. Uh -huh. doarme, nu doarme săracul. Nu cred că e ușor nici lui. Eu îi prișep amărășunea. Nu am avut dreptate. Dar la urma urmii, cum țineam noi morți și o mărităm eu cu contabilul știu cu Ionică, Ține și eu, s-o mărităm cu răduc Da, dar acum s-o schimba lucrurile putem să se întoarcă și el nu? Da, poate nu știi Ce să nu știe, ce să nu știe Nu l-am văzut eu acostămână Vorbind cu învățătorul și-al nou Ce vorbim? Păi, și cum să nu fie aflat că Ionică s a mutat departe din de locurile astea Ce să nu știe? Așa -i. Când mi-a spus contabilul ăsta proaspăt de la federală Când au fost alaltă pe aici Că s-o văzut cu părintele de mai multe ori Bine, spun eu Bine? Și știe toată lumea că piselul l-a luat cât colo Pungașul E, e și tu, Grigori De unde și pune, unde îl scos pungașul? Da, nu-i mai na. lua cușto apărarea Că nu-l ar fi măturat ei de pre multe și este Ei, și mai n-am avut de mă-mpotriveam eu mm -hmm. să eu că nu el de obrazul nostru și pași să vorba vine e. Ca și o nasă ție să fata cu Ionii Că stau a fost tot buclucul Ce-mi spui Și dumea lui calte. Ai văzut ce rușini ți-a făcut S-o mutați în De parcă ar fi fost pacoste pe cap Și e drept, e drept Dar bine că s-o Eu eu plecat fost cu noroc Învățătorul ăsta nou e floare Pe lângă el Da, e adevărat Bun băiet Dar și contabilul cel nou nu poți să zici nimic. Dar să nu mai vii două luni pe la noi, din bricina lor, Două luni, Două bine. luni. Uf, așa chef de cabinet, mă plac uneori. Să o trafui și cărțile. Și s o pintate pintatei Eu ca eu, dar el cum l-a răbdat? Mm -hmm. Și că ta uneori să iasă înainte, știi, și el a apucat pe altă uliță. Ia uite. În... Da, sigur. Adică, de ce nu te-ai dus și tu odată la dânsul? Și? Zau, Grigore, du-te, bre. Ne, -a. el să vii. Eu nu mă duc nici mort. El <gă> e -ă -ă supărat. Da și eu nu-s supărat. Bine, bine, da. Vreșeai că ți a trecut. Mi-a trecut? Ba acum o mai suparat. Păi și a și... Adineau m-a bucat așa, un doar de tabinet. Aha. Asta e. Mai Grigore, o fi bolnav, bre. Ai? Ne? Ai... pominești! De duminică încoaște nu l-a mai zărit. Să știi că e s-a întâmplat așa, a mazăracul. Ligori, du-te mâine să-l vezi. Lasă o încolo și de supărare și de tot. Ce? Și de tot. Ce mai vorbă la supărare? Să mă gândesc pe acuma. Și-i sângur. Sângur, el. Numai pe noi ne-avei. m pe noi? Adică ia, spune, Sofică. Ni. Și ar fi dacă m-aș duși acum? Chiar că, du-te acum. Ia te Ma taulea, oi tati. Să meargăm cum am întreținut o grădăca noastră loptătoare. Greuori? Să feste atacat, să-l atinge, să prindă moșigai, nu să mai intră nici să cașe praguca simili. Greuori mai greuori mai greuori mai băiat stăm Ce să mai stăm cu care? Ce să mai stăm? Las-o pe păd și să mă fac din două, că de două ori aștept să via la mă via pâlamar. După risc, e pe greuori dar ai incostat. Lasă cum a trebuit să spui până o astăzi. Da, pui că nu știi de eu așa de referi ca să n-au fost două lunea asta, două veacuri au fost. așa e. așa e, veacuri au fost. Și nu numai pentru tine. Așa? Acu-i având pretenția că au fost și pentru tine, Ilie. Nu? Băi, asta-i prietenie, măi. Ești noțet, prieten, Grigoare. Așa? Da. Băi tu și cauzești. Plec! Grigoare! M-au ușit Plec! Pe să mă lași tu să mă lași pace! Eu nu sunt muiere să mă tor pe lui! Duca sa! Să plece! Ce să faci? plece de toată să nu mai plăc. Cand fărtiți ca și dau drumul căilor din lanț. Să plece! Mai omule, mai! N-am la urma orului de voi Din nimic! Din nimic! Așa sa sa tot! Nici tineri, ti ti ti ti ti ti de ti ti ti ti ti ti ti să ti ti ti din ti și ti și una ti alta! Pierdu cum pierdut de tot. Dar îl-a durut, dar îl Nu se cuvenea să văd așa cu țântul în inima noastră. Eu m-am făcut posacă, el o slăbit. Deci mie nu mi-a mers mai bine. Da, păi văd. Te-ai tras la față. Toată noaptea la am aprins. prinsă. A zis că ca iarba câmpului și ca apa Acum, fii bună și vezi de Grigore. De la a lăsa Pandalilie, după dumneavoastră în că trebuie să sfătuim în liniște. e. Așa. Așa. despre ce-i vorba? Tot lucru la vremea lui Comădă. Bine, bine. Îl aduc imediat. Așa, așa. Vigoie? Vigoie, acum faci ce? Hai, Așa. Acum spune despre ce-i vorba. Cu Mădre? Vigori. Da. Cred că învățătura pe care a tras-o în două luni de supărare a fost bine. Așa? Și cum, mă rog, contabilul a fost mutat, nu știu, nu, nu știu pentru ce e sprabă, e adevărat ori nu e, Și și cu asta Mai dați fata după el? Da, și altfel, nu-l dădeamn de Ionică, s-a mutat ori nu? Da, bine, a făcut că s-a dus Mai dați fata după el? Da, și -i, am zis eu vădată că o dau? Pe tine, te întreb, Grigore Lasă-l încolo s-a dus, și bun dus. Foarte bine, a rămas Radu Adevărat, rămas de gala, acolo rămas la galați lui acolo nu o mai da pe aici Și nici nu-l mai prinzi Și dacă ar mai fi venit pe aici Ce folos ar fi avut? E? Era ceva? Ni mai gândem, nu mai socotem mai... Dar bineînțeles Asta dovedea câțin omul cu adevărat la fată Și eu și să zic, altfel mie mi drag Eu îmi și -a în chiar să mă plec de partea lui, să știi Chiar eu și eu și să mă plec de partea lui Dar dacă nu o mai viniți. <laughs> o vinit E la mine. Acum să vă vadă. Acum știți de ce am venit la voi. Și acum, dacă nu se face cum vreau eu, uite, mă jur, mă jur că... Vai minute nu te nu își își jura. Am înțeles. Vă să zic că nici acolo nu vreți. Stai să ne lămurim, omule. Ce să mai lămurim? Lămuriți cu dânsul dacă vreți să mai lămuriți ceva. Pentru mine e tot unul care e socotința voastră, dacă aceea nu se potrivește cu socotința mea. Radule, stai. Ce-am ce făcut? făcut. Stă-i stă acolo și ți chem și să afli. Să afli el, că eu de acum încolo nu mă mai amestec. Ia poftă-l, Radule. Ia uite-măi. Să română. Să frăiești, bună Buna seara. Vă eu, bună seara. Bora, Sara. Va să zic că tot nu sunteți hotărâți. Credeam că acum, când balii mei sunt departe, lucrurile are să fie mai ușor. Uite, cu Coana Sofico și Coane Grigore. Eu am să spun scurt ce am de spus că așa mi-e Nu mă pricep la vorba. asta ultima oară când mai cer. Ce mai vrei acum? Ce mai vrei? Nu ne dai destule lovitori? Vrei să spunem fata în brațe și să închinăm? iartă mă de asta, nu mai fac. Că eu nici atâta. Am aici învățător bun și tânăr. Și contabil harnic. Și la urma urmei, deocamdată nu avem fată de Dar mai asta vreau să spun și eu. Nu avem fată de maritate. Bine. Bine. Hai, hai, la ductă. hai, hai, Încă o vă rog. lucru. Am spus că e ultima oară când vin să mai fac asemenea cerere. Eu i-am spus orguței gândurile mele. Și îi sunt dator o explicație între patru ochi Între patru ochi? Între patru ochi? Asta nu se poate, domnule Radu Dar nevoie să ne ferim și noi de doreri Și să o ferim și pe ea Binevoastră, nu vă dați seama la ce ne împingeți? Să iei fata și să trăiți mulți ani Fericiți, aia? Ai? Că la asta te împing Nai ai vrea așa? Apoi tu n-ai făcut așa, Grigore? He, he, he, și am făcut, eu am făcut și chiar pe vremea aceea, ca ta, Ilie, n-ai fost în stare să faci ce-am făcut eu. Rigoi. Și apoi pe atunci era inima mai iute și căruța mai înșată. Dar acum se vede unde s-o căruța. A lăsat-o inima mai domol. Rămâneți cu bine! Acum spune și tu, spune și tu, l-ai auzit și mai auzit. N-am avut eu dreptate. Nu, nu, nu, vreoare, n avut. Inima mea îmi spune la în deasă de față că lucrurile slimbezi. Cum, cum e ai aici notat? Și eu care n-am avut som două luni ca sunt când seara asta Am să dorm curat și cu inima am păcată ca în ziua întâia vieții mele Eu, că nu mai pot să stau Acum, dar mâine o-i o vine o să face cu un tabinet Cam vremea aceea bună Numai să aveți și dumneavoastră chef Care v-aia eu, ce-o să spun? E, tu nu știi cum e el, când îl apucă pandaliile... Unde? Aia mai bine să ne pulcăm și ai grijă să vezi unde scălțile ce de tabinet că am de gând să-mi scot pagubat de pe <laughs> Să-l învățe minchile, că să se mai supere, da și cu lampa mea Dar nu știu ce are, să tot o stânge S-o fi terminat gazul Nu, că are gaz destul, da. Grigore Și? Nu știu de ce mi-e tare grea e, Vreacuri e. Tu vorbește și tu mai înșet O trezești pe Olguța Dar era frumos și ca astă seara mm -hmm. Nu-i așa? Și, -și copii ascultă ascultător și înțelept Astă seară mă uitam la ea și Mi-am adus aminte de tine Când erai ca dansa. Ce? A, nu eu eram altfel, eu... Unde-ți chibriturile? uite -ne. da și Să aprind o țigară. Dar nu mi-aș sticul și... Oh. O, rămân aici să fumeze o țigară. culcat ne nene, răducule. Uite, stai aici să nu simtă câinele. Și-o aduc eu numai decât. fine Fine, fine. Mulțumesc, Georgica. să ar zice că nu ești un frate bun, dar ești, crede uite, uite, uite, uite pe Olguța. Acum să ne întoarcem prin urmare la oaia noastră. Bune seara, Orguțu. Hai, tăi, nu vor... Nu, nu fără explicații lungi că romantice ăștia, bătrâni, dorm, iepurește În dupe pe care străi, ce faceți voi acum? Olguța, să spui Ma, Nu poate că s-au încleștat din... Ciociică Olguțu Spune, Olguțu, ai încredere în mine? Ciociică? Da? Roagă pe mama și pe tata să mă ierte Olguțu Și scriem tot și în fiecare zi dăm și mușcata aceea de colo. Te domnule, cântă. I-auzi cum cântă. Frumos. Tare frumos. Dar cine cântă? Dar îi auzi? Da. Gras de femei. Și unul de barbat. Mm, și merg. Da, da. O ruid de trăsură. Dar cine Cum cine-s? Stă aici să nu te vadă. Stă aici. Am să am poți. Am să mi pot și am să învăț box. Dar și cu Georgecă? Eu ajutat să fugă măgarul. Cine să fugă? Cei care cântă, cei cu trăsura. Dar cine-ți? cine Ei sunt Radu și Nu se poate! Nu Tașchi, nu mai este copilul tău E lui Dar tu și cu Poți să Lasă-mă Stai, stai, S-o terminat Sofica Nu mai poți să faci nimic Acum ales e Și noi suntem deprisos Bătrânico Suntem deprisos Ia ascultă Într-un lăutar Ca și altă dată. Să nu facă una ca asta. Lasă, Sofico, lasă. Ea a adus și tu aminte de cu 25 de ani. E, acum 25 de ani era altceva, alți oameni, alte întâmplări. Totul, Sofico. Și atunci, ca așa azi, numai nouă, ni se pare. Și acum 25 de ani aici ieșit în ciardac, ai ieșit cu șalul pe spate. Cu mușcata la subseoare Și mi te au adus Gheorghe, frate Și-am plecat cântând Ți-a aminte? Iar colea, în urma noastră, cum stai tu acum Plângea potolită și fără să se mai izbată Viața mai Și nu au mers bine, Sofia. Să le meargă și lor, tot ca și nou Acum s-au întors lucrurile Și s întors întoarce mai departe Și ai să te vezi intrând în Pe poarta casei lor Cum au intrat și părinții tăi Pe poarta casei noastre Și toate se întorc Ia așa Ca într-un șerc Fără capăt Am stat în toate toată ziua culcat sub vișinii florii Ni se se flor de vecinătate și cât eram de fericiți. Ninse, se flor de albe, și cât eram de fericiți. Ați ascultat Mușcata din fereastră. Adaptare radiofonică de Mircea Popescu după piesa lui Victor Ion Popa. Distribuția a fost următoarea. Grigore Octavian Cotescu, Ilie Sandu Sticlaru, Sofica Draga Olteanu, Olguța Ilinca Tomorodeanu, Georgică, Daniel Horhocea, Radu Traian Stănescu, Ionică Mihai Malaimare, Constantin Fărămiță Lambru, Povestorul Constantin Diplan, Regia de studio Crânguța Manea. Regia muzicală, Romeo Ochealaru Regia tehnică, inginer, George Buican Regia artistică, Dan Puican